Radio 021 Redakcija naučno-obrazovnog programa Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić A čekaj, prvo malo počinješ se muzikom li, i onda kažeš tog šovu braće buta. idu te recimo četiri takta ologa. Četiri takta, ona, no, ok. Ja ću da ti brojim. I ima čovek za Brian. On... Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže prvo iz pa posle da ide tog šovu Bracogutka. Znači, mi da moramo... Vi sad slušate talk show Bracogutka. Vi čitate tek da slušate danas i da počinjete da, da slušate. Da <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, on slušate, da slušate. slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvačarpini kad počne ili negde drugi, da znam, pojma, videćemo šta je, okej. Okay. Slušajte sada Niz Dlake, tog šovu Braće Butkaj. Dami i gospodo, dobar dan. U studiji reži vaših prijatelja Radija 021, gospodin Botka, gospodin Voja, braća Butkaj i njihov gost. Hvala što se danas osjećate. Ne, zaista nije kurtozno pitanje s obzirom na sve što se događa ovde oko nas. Trebali vam ljubavi, nežnosti, trebali vam pravi prijatelj koji će vam uputiti pogled pun razumevanja. Trebali vam para. razmišljamo da prvom gostu koji zapravo prvom slušalcu koji dođe u naš studio ali i hodajući go kroz grad na rukama da poklonimo hiljadu maraka Dobili smo od stranih donatora Stranji donator i odmah nam struje nestane. No hajmo mi na današnju temu. Ovako svoje stvari. Prošle nedelje ste verujem pročitali ili čuli za Tanjugo uvez da je u centru Zenice pronađena misteriozna životinja, kolikom podsjećana reptila koju su u čudu posmatrali lokalni veterinari i koja se trenutno nalazi na ispitivanju u Veterinarskom institutu u Sarajevu. Rečeno je da je interesovanje za ovo ne svakidašnje biće ogromno, da mnogi eksperti najavljuju svoj dolazak, da se razne udruženja za zaštitu životinja utrkuju tražići licencu, a da su Amerikanci napravili prve fan klubove. koji još uvek ne znaju pročitaću tu intrigantnu vest. Najmano glasi ovako: Ta njegova je informacija. U centru Zenice je pronađena je nepoznata životinja, koja je podsećana reptila, misterioznu životinju koju je već bila mrtva, otkrio je nekadašnji fudbaler Čelika Damir Bardarac koji ju je slučajno udario kolima. On ju je odneo strušnjacima veterinarske stanice u Zenici koji su ostali šokirani i bez konkretnih odgovora. Životinja je prebačena u veterinarski institut u Sarajevu, gdje će ovdašnji stručnjaci pokušati da odgonetnu da li pripada nekoj poznatoi vrsti. To biće veličine 40 cm, liči na reptila, ima izražene očnjake i dugačak rep, dok su mu prednje noge mišićave i kraće, a zadnje duže i podsjećaju na ljudske. Životinja je prikazana na sarajevskoj televiziji, a fotografiju su u četvrtak objavili i ostali sarajevski mediji. Za nju su zainteresovani strani eksperti, ali i medijske kuće sveta. Dakle, digla se velika halabuka, na sve strane je brujala od komentara priča i pričica, a onda odjednom tajac, kao da se ništa nije dogodilo. istoriski gledano osakaćena za izuzetno i nesvakidašnji događaj. Niti da se nešto neobično dogođa da su neke čunne okolnosti u da oovve bude zataškana da jednostavno nešto nijebaš u najboljem redu. Zato su mi odlučili da nas po razgovaramo vojnim analiičrem, gospodinam Miroslavom cunom, eksperom za Balkan i Forozu. Gospodine Prcon, da li ovo vaš fah ili bi možda bolje bilo da smo pozvali kakvog veterinara? Pa, slušajte, naravno da je moj fah, jer sve stvari ovoga tipa, sve tajne i misterije, na kraju krajeva tiču se vojnih pitanja. U, u, u onom smislu, hoćeš milom, nećeš milom. E, onda ćeš bogam i silom i to onam nedvosmislenom. Obaška što sam ja postruci veterinar, ali to zaista trenutno nije ni važno, jer ja se Hipokratove zakletove držim, a šta radi, o čemu god govorio. Vaša teza u uzrucima ratova na Balkanu, kao da dobija potvrdu stavovi naime koji, koje ste iznosili poslednjih godina, sve više imaju smisla, mada su vas, moram reći, bez uvrede, mnogi smatrali budalom, ne ovom običnom, nego već izuzetno velikom budalom. Pa, sve te neumesne kritike za koje ja u dubini sebe znam da su neumesne, sve me one, e, da, kako bi vam rekao, i čeliče i snaže, a onda kad se obistine mnoge moje teorije, onda odem u kafanu i napijem se, baš onako dobro. Ako se ne varam, rekli ste da nas neće bombardovati, zatim ste rekli da ne smeju, da se boje nekog tajnog oružja a kada su krenuli rekli ste da se neće vratiti i da ćemo pobediti pa sve što se rekao i sve stoji a ako se udubite u problematiku videćete da sam u pravu napijao sam se ja zbog tih tačnih tvrdnjih danima jetra mi stradala ali al bio sam u pravu dobro da se vratimo na temu mi. Koja, koja beše tema pa vaša veza sa ovom problematikom i vaše teza o ratovima na Balkanu, u svetlu ovih događaja vezanih za tu neobičnu životinju. Da, da, da, da. da to, je, to je duga priča. Pa dobro, skratite je vi. Pa ovako bih rekao. Svi ratovi u 20. veku kao i motiv kao, kao motiv imaju neke trice i kućine povodi su banalni ali je osnovno da stvarni razlozi u stvari imaju iste korene kao i ratovi pre industrijske revolucije jer e, samo tad u tom 20. veku zapravo ne u 20. nego u tim vekovima ovaj, da kažem na početku industrijske revolucije nešto su se koškali oko energije a kada je to rešeno opet dolazi se na onaj stari terenu a u pitanju je mitološko biće koje će na neki način da obezbedi duhovni mir i blagostanje vladaru i onda su mnogi vladari krećući za takvim izazovom porušili, popalili što se dalo i porušiti i popaliti Znate šta gospodine vreme za najnovije vesti pa ćemo nastaviti priču poslednjih U studiju Radija 021 nalazi se gospodin Miroslav Brcun. Razgovaramo o čudnom biću koje je pronađeno prošle nedelje u Zenici. Počeli smo u priču o ratovima koje vi dovodite u blisku vezu s mitološkim bićima. Ja moram da priznam da je ovo zaista smela tvrdnja, mada ima neke logike u tome. Pa kako da ne, ja sam, kažem, oni analitičare sad, to što reč o ovoj ne treba uopšte da zbunjuje narod jer sve su kažem, već sam rekao na početku to su vojna pitanja Ako se ne veram rekli ste da svi ratuju u 20. veku imaju kao motiv neke praktično iste stvari identične hajmo malo sad konkretnije o tome Pa ja ću vas podsjetiti na čuvenu rečenicu koja klasik circonviziozi s bel canto capriose koji je Romul na izdisaju rekao svom bratu Remu na sred današnjeg grimskog foruma a tada oh jednog tako pusto obronka sa straženom travom dragi gledaoci ovo je radio dragi slušatelji mi moramo biti svesni činjenice ali to moramo saista biti Tobaka svesnita, da sve neeuraldične tačke u svetu imaju ukoren u svoje neuralgičnosti, borbu za posed neke mitske životinje. Nastavite. Evo na Tibetu recimo imate snežnu jetaju u Iraku, nekadašnjoj u bivšoj Mesopotamiji imate mitsku zmiju mumbo za koju se tvrdi da je dala evi griza od one svoje jabuke pa tako dalje u Africi imate svetog bucoa i redom da ne naprajem a što se tiče Evrope i što se Balkana konkretnije tiče Bar Bar Bar Balkan ima Zrminju Zrminju šta je to? to vam je ovo što je udareno autom u Zenici i što, što lajci nemoju pojma šta je rat na Balkanu se upravo vodi zbog njega ili nje zavis, zavisno od pole jer imate i mušku i žensku zrminju zrminja vam je a, tako kao nešto, pa i vi ste pročitali kao nešto između kera sa miskim zubima guš, guštera i to lizard guštera ta, onda tasmanijskog djavola Većeg skočimiša zbog ovih zadnjih svojih produženih nogu i krupnijeg zamorca zbog ovih ovaj prednjih nogu, a glas ima kao slavoj, samo što to ni mogli da čuju jer je trefio auto, onda tuga čak je oko pola metra, ma, maksimum pola metra, ovaj kažemo izveštaju 40 cm da je bio, I, inače, jako pitoma i odgovorna životinja samo je nepovedljiva prema ljudima. U bosanskim šumama pola od slavuja koje čujete su u stvari zrminje koje pesmom pozivaju druge zrminje na parenje. Dosta neobično i recite da mi kakve sad veze imaju ratovi sa zrminjama i obratno. Pa znate šta kažu još i biblijske knjige. Ko ko zrminju previše nagrodi za vladate svetom, zapati će večnu mladost i družiće se s vilama. E sad priče o o balkanskim puteva putevima su samo maska, samo krinka jer putevi za istok idu tuda zbog zrminje. Ratovi u bivšoj Jugoslaviji kao direktan povod imaju ovo čemu vam sad pričam. Je se sjećate svoje vremena da je Hitler nudi pakt? Kaže samo da prođe, nije hteo da ratuje A ali naši su znali za jadac pa su glomeli da je ostade dečko bez zrminje znate onda recimo što se u Bosni toliko ratovao što su se svi sjatili pa baš tamo da se biju E, tajna zvana zrminja koja je eto pre nekoliko dana udarena od strane neodgovornog šofera to je ključ za sve naše uspone i padove a nije moguće pa da Otkud s Titom toliko mira i blagostanja, otkud su ga svi toliko portovali, cenili i volali, otkud je on baš izašao iz rata kao pobednik, znao je li i šta će po Bosni I, i, i, i znao je deda Čeprka jednostavno, on je, on je, on je velik, velik, ovaj, aj da kažem i diplomata i ratnik, ali on je tačno u Srbaš pogodio znao je kde treba da se traži. Do nama ne trebaju izdavujeti, treba, treba nam sklašenju čači. stare priče o Titu, o Hitleru, šta se o danas dešava kod nas? Opazite, Hrvati su hteli Bosnu, mi smo hteli Bosnu, Bosnu. Islamski faktor hoće Bosnu, velika sila hoće Bosnu. I šta se onda dešava? Očinje rad za Zrminju. Kao Folk Slovenija, pa onda Hrvatska, a stvari Bosna je ključ. I onda Milošović potpisuje Dayton... A sad mi rezite, a što ga nije ranije potpisao što nije kasnije? Pa čeka, konašu tamo u hlove zrminju. Každe je odmah tražio par zrminja. Verovatno da se kote, ali izgleda je dobio dva muška. I onda šta, potpisuj odmah. Mir, nema alternative. Samo su se onda zbog toga nakačili na nas. Kažem, zrminja se ne lovi baš tako lako A lakše Amerikancu Da se sjuri na Beograd Da trguje s Miloševićem Nego da se lomata po, po nekim bosanskim vrletima Po nekom nepoznatom terenu I još da misli oće li je ili neće Navabiti A ovde Ova u natacniku Od Miloševića to ima I hak, da ste tako naivni da mislite Kakav hak ima veze sa ratnim zločinima Oće Miloševića jer zna Amerikanac, da on bez zrminjeni u klozetne i da je i ženu zapostavio i da se, da se ponaša o i jednostavno, kao s vilama da se druži. Dajte gostu, molim vas jedan broma zepan, iznesite ga. Ja prosto ne mogu da verujem u te vaše priče i šta sad recite mi? što je sad, šta, ajde, recite vi meni što bi ko štunica ovako oduglovlačio i izmišljao neki legalizam neku kao pravnu državu pa ne znam, recite mi vi pa je normalno ne da, ne da je on sad to iz nekih, ne znam kakvih bude, neko zna čovjek prave vrednosti čovjek ne da zrminju i to je, to je ostalni razlog Vrlovatno se i preganja s Miloševićem i, i pogađa šta će i kako će i postaje. Samo mi, nama ostaje da se nadamo da će Koštunica kao poštan čovjek da uzme od Miloševića Zrminju, da je da narode i kaže naroda, narode evo je ili sve jedno evo je, Zrminja je u rašiv demokratskim rukama, sad smo svoj na svome, Sad imamo komparativne prednosti u odnosu na zapad, sad možemo da ih ucenjujemo i da tražimo šta hoćemo. Sad smo sila koju treba respektovati. Mislite li da je to dovoljna razlog da će nas onda respektovati zbog te zrminje? onda neće Šiptar da Jurca kao što sad je Jurca da je po Šiptaru on bi pravac pa do Beograda samo da mu pustiš to je fanatizam Znate, zbog, zbog zrminja ljudi se promene izgube kriterijume ko za onom Mickom kokoškom što nosi zlatna jaja baš tako ko za tom kokoškom. zaista teška priča, hajmo da čujemo jednu pesmicu, da se ja malo odmorim. Butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj. Sve njih slušalci, u našem studiju gostijeve, gospodin Miroslo Prcom, vojni analitičar, pričamo o zrmanji. Ne, pardon, zrminje, je tako je sam dobro rekao? Zrminje, zrminje. Zrmanje je nešto drugo, mada je slično. Recite mi, Zari moguće da je tako ružna i antipatična zverka može da uzrokuje sve ovo o čemu vi trenutno govorite? Pa da vam ja kažem, prvo nije ružna, drugo, meni nije ružna, treće, hajde ružna, u ukosima se naraspravlja, četvrto, a što peva, jao... Синјам се што ће вас прекинути некој на телефонији. Добре дан, изволите, слушам вас. Поздрав. Поздрав и вама. И вама, и господину Мирославу, чије презиме баш нешто не волим ни да изговорим. Много знам. Зашто? Зашто не волите? Да нешто ми није. Није ми лепо. Није вам лепо. Ба добро, сад има у нашему народу разних имена, знајте? Da да, да, тајача, то ја знам, ја сам из једног села čujte da vam kažem Recite. mnogo ste stvari danas gospodnja volja napišali, prvo onih hiljadu maraka što će se naće se neka luda koja će se pojaviti ne zašto i treba hej maraka nego zašto se, da se naprivažan znate šta pa mi ne umemo još te pare ali očekujemo tako da poznam ja da vi to nemate zato i mislim dosta se razmećete pitanja da ćete i dobiti sa obzirom na to šta se traži ali sad se svud goliša i pojavljuju Čujte da vam kažem jako... Jedino hladnoće je problem. Jedino hladnoće je problem ovdje nas na polju. E, čujte, ove, da mnogo integrantna in, ta vest o toj misteri. Jeste o, za tu vest? Život, pa ako ne bi čula, brate mili, pa pratim novine sve pa ridom. Da, pa da. Slušajte, ako je to mitska životinje možete da bude svašta, pa ko zna, možda će nam ovište idu nabdenija i blagodarenija. Moći da to objasne, znate a koje se radi u mitskoj životinji, a nešto na kraju i da peva, po sada. Kaže gospodin da peva, ja nisam čuo. Peva, jako lepo peva. Pa kako peva, a kad ne znao ka je bila mrtva. Pa jas, jas, jas, jas, jas, ja, ja, ja proučam zrminje od ranije, znate, ja znam to zrminjsku problematiku od ranije i ja sam slučno imao seljaka koji tamo u onim bosanskim šumama, a još i prerata su mi pominjali zrminju i rekli su kako Pjeva Zrminja, evo, slušaj ono, slavuja kako pjeva, a u stvari je Zrminja bila. Pa se čuje sa brda na brdo. Pa mal te ne. Čujte da vam kažem, ali mene interesuje čije je dete to čudovište, ko su mu roditelji, koga napravi, pa to je strašno. To izgleda neka endemska vrsta. Čujte, mo, znam, možda je to nekakva i opomena, ja vam kažem. A halabuka oko njega je kao i uvek. Dva da. dana, pa tajac. Da, jeste, ne... jeste primetili kako se više ništa ne priča o tome? To evo. ništa, pa sve se zataškalo. A ko zna, ja, ja sam Karla na početku, možda će nam ovi, m, s obzirom da je mitska životinja, i objasniti na kraju kad se to sve otkrije. Uplašena ako, sam prava kad da... Se, kad se otkrije, ako se otkrije. Mi smo gospodine baš zato izvali zbog toga što se stalo odjednom sa informacijama u vezi s tim da, da, da, pa bićem neće, ne. koje, koje je prvo zaintrigiralo javnost a onda tajac. A ko zna možda to i nekakav klon? Pa ko vide, zna, ko zna. Ćemo, životinja je misteriozna. Da, Uglavnom smo mi obavešteni jer je to među svim drugim stvarima ispala dosta važna stvar. Ali brzo se zateškalo. Da, ja ne znam zašto zateškavaju. Evo gospodin, gospodin kaže da da ima razloga da za, za taškavanje da se u pitanju neke pa vojne ima. stvari da. možda ima možda je to neko predskazanje znate. ko zna šta će biti čućemo mi to, znače se neko ko će to odgovoriti da, a o ja ratovima zna. ovo, mnogo ste tema danas pa nisam ustanjeni da pratim mnogo je priča a zna se sve to I od ključa Bosne pa do velike Srebije velike Hrvatske pa Karadžuđeva pa sve drugo da, Zrminje je razlog Molim? Pa zrminja je razlog, zna se. Evo gospodin kaže tako. Šta kaže? Kaže da je zrminja razlog za sve to što nam se dešava. Pa, ali da će istorija, ali istoriju pišu pobednici. Da, to je kojima, nezgledno. Šta ćemo znati. Hvala vam, pozdravljam. Hvala i vam na javljanju. Ja uvek se mi izazgovaramo nešto. Da, da, pa, pa, uvek pa. srdačno. Osim kad je to plisno, onda moram da vas... Na teren da brzo kažete za koga mi vas te. Ja da jeste glasate. jeste to Jer je A onda, volim to. To pliste volim. I muziku vašu volim. Prijatno. E, hvala vam, mnogo prijatno vama. Hoću program. Dobar dan, jamo slušam vas, izvolite. Halo. Ah. Da, da, na vezi smo. Dobar dan. Dobar dan. Sada znate šta ja imam jedno ozbiljno pitanje. Naravno, slušam ozbiljno pitanje. Da, gospodina Miroslava, ali zaboravio sam kako ono daše Prcković. Prcun, Prcun. Prcun. Da, da. Simpatično. Recite. Da, a oni je govorio malo pre o tim zraminjama i da gospodin Milošević ima jednu takvu živu, ja. i da je na osnovu nje vladao i šta je, znam i sad. On ima par, koliko sam ja obaveštam, ima par zrminja, ali su obe muške. Aha. ima jednu nego je par tražio, pa ne, su mu vi, par da, nebo... Ne, izvinite, molim vas, vi ste rekli da se sad Koštunica, na sadašnji predstavnik, bori sa Miloševićem u vezi te zrminje. Pa Košturica je pametan to... čovek, zna da se dva muška ne mogu pariti u smislu da daju potomstvo i onda je verovatno mu odgovara jedna zrminja. Znate, zbog toga ja pretpostavljam. Da, ali, ali interesuje mene druga stvar. Kako je onda Milošević izgubio izborja koji je već imao tu zemliju? Pa sad je to... Panozno, ne znam, mitsku, šta znam i tako. Eta, pa to je, izgleda ono što je, što je usud, što te mitske životinje sama reč kaže da su mitske, znate, i Aha. da onda razni vladari stvore u svojim glavama predstave razne i na kraju kad dođu do... A kone kemičke životinje, pa recimo da ona kokoš zlatne, pa se ispostavi da ne, da ne daje zlatna jaja, onda se može i razljo te i ozda što je opet onako dakle, i se zrminjujem ja pretpostavljam. Uprost te molim nas, vidim da ste stručnjak po tim pitanju, a koliko toliko još se i veterinar i vojni komentatori i tako dalje. Šta mislite, šta će iz toga sada se izlege, Izleže Pa ja konkretno da vam kažem Ovi... Mislim, ko... mi konkretno, oprostite Na, na, na neću veću sukobu Nego na gloženju između Gospodna Koštonica i gospodna Miloševica To vam baš ne. Da, pa ba, ja kako posmatram sa ovog Vojno-analitičkog aspekta Ja razmišljam U tom pravcu da bi, da bi se sad tu Pošto su ovi sa zapada Znate kakvi su ori, oni su oni su nešto načuli i odmah se tu pravi reklama, pravi gužo oni nisu došli u posjet zrminje znate i oni sad, oni sad misle da je to više nek što zrminje jeste da je to bog znaš ta i ja cenim da ako se ova dvojica naših nagode razumijete da, da mi tu imamo nekih prednosti velikih da, da, da im protorimo tu zrminju pa će vidjeti da je to mačka u na kraju krajeva pretpostavljam da da je o tom reč, znate. Njimi baš jasno, ali eto. Pa kako mi je... Za... Hvala i vama, ja sam, ja sam nastojao... Ja sam nastojao da ga... Da... Da, da, da ga obrazložim onako... Potpuno. Poću program! Poću program! Dobar dan, Vama, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. dan. Chceli bih da pozdravim ovog vašog gospodina. On je došto pametan i on tako što nešto govori, sam to treba prestudirati. Samo da, da znate da je u Bosni doneto dosta zmija koje samo ujedu i nema lijeka. Nije moguće. I, I u pantalonama ti, ta vojska donose jaje koje se tamo leze. Samo se bojim da se to ne rašivi kroz celo ovu naš svijet. Ovaj. A mislite znači... da je, da je, da je i zrminja neka od tih životinja? Da. A ne znate za ovu priču o mitskoj životini zrminji na Balkanu? Pa ne znam, ja no, isto to mislim da to neka životinja koja da ljude i gutaj i stajat na hafam, da <gledaj> će i... Doviđene, Gospodine, jeste čuli vi za ovo? Pa... Ja više da je... Da gospodja, da, ona... To sad ima razloga za to u svakom slučaju, ali gospodja ne zna, ja imam te podatke da je zrminja izuzetno što se kaže, povučena tiha mirna, plašljiva životinja da, da bez obzira na one zube više su ti zubi, kao što recimo da vam dam primer, kao što recimo bubamara ima one crne tačkice po, po, po crvenom ono. ide ako žuta bubamara onda ima opet crne tačkice na žutom, ako je crvena ima crne tačkice na crvenom ako je bela ima crne tačkice na belom ali to je sve u cilju odbijanja neprijatelja neprijatelja svoga u prirodi, znate, tako da zrminja Po onom kako sam ja čuo priče Ja nisam zrminju Mogu vam reći video Ja sam čuo dosta priče Po tome kakve ja imam Kakva saznanja imam Mogu vam reći da je Da je ovaj Zrminja vrlo, vrlo Vrlo tako Pitoma životinja Evo ovi gorštaci koji su imali Imali prilike da se sretnu I druže sa zrminjama pone, svtama hukatoni ma živi, žive usamljeni čuvaju ovce po pašnjacima. Jela me oni kažu, uzmeš zarmanju. Kreda mi je baš pri Uzmeš zarm zr, par dana, uzmeš zarminju, raskopčaš košulju, priviješ, priviješ ga na grudi i kaže, "To ti je taka specijalna osećaj." Kaže, "Kakve droge, kakvi seksovi to je." To je to ono nešto kažu da se opisati ne može. Znači, vi ga niste sebi stavljali na grudi? Pa nisam ga stavljao kad, kažem, samo sam čuo priče, ali nisam stavljao, volao bi da probam, ali, ali zaista nisam. Neko je na telefonskoj liniji, dobro dan, izvolite. Pa i. <laughs> Slušam vas. Da. Ja se bojim da vi niste stavljali, niste uzimali, poznajte te mitske životinje, Osim ja se bojim da se niste možda s parili. <laughs> <laughs> ja se ja poznajem znate, ali ovo, ovo je ovo je intrigantno pitanje ja ne mogu da tvrdim ja moram da kažem da se nisam normalno pario ali ne mogu da tvrdim da se ove što su stavljali na grodi, Da, da, da se jesu ili se nisu parili i šta je od toga ispalo to je jedno, a i ne mogu da tvrdim za sebe, pošto sam sklon alkoholu možda bi sklon bio i parenju I kažete, ovi goštaci su ih stavljali? Stavljali na grudi kaže, to je specijalan osjećaj a onda ovi, ovi kao nas ovi stručnjaci tamo ovoj, nazovi veterinari kao neki pravi stručnjaci, a u stvari su nepismene dileje koje, ovoj se tako čude, koje nemaju pojme, onda se normalno šokiraju i onda je izmišljaju svakojake budalaštine. Još neko na telefonsko liniji, dobro dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan, želim. Recite. E, pozdravljam gosta. E, I slušam toj mitskoj životinji koja se pojavljuje na Balkanu, pojavljuje da? se u Bosni, sad samo ne znam ovaj, da li je ona proizvod komunizma ili mondijalizma želela bi da mi gost odgovori da, zahvaljujemo na pitanju šta kažete gospodine na ovo pitanje dosta je intrigantno mogu bih reći pa s obzirom da je reč o midskoj životinji sad ja moram možda će, možda će to izleti kao špekulacija ali s obzirom da je reč o midskoj životinji I s obzirom da se tu pominje komunizam E sad nastanak mitova Je malo stariji od komunizma Ali moramo se podsjetiti da je komunizam Star prilično dugo Znate da je rano hrišćanstvo U stvari neki Komunistički period Možda čak pre reći i socijalistički Tako da u, toj, u tom smislu može da ima vese Da, da komunisti Podržavaju takve mitove Ali nisu jedini Moram da skrajnem pažnju Znate nisu jedini jer Mitovima su podložni I razni narodi i razne kulture Tako da svaki sistem Je nekako Evo vidite i sad amerikanac Amerikanac modernizama razvijen Pa opet stavlja, stavlja zr, Zrminju u, u prvi plan ovih dana Dobar dan i vama izvolite, slušam vas. Uh, ne mogu da odolim, moram još jednu rečenicu da kažem i izvinjavam se. Recite. Zato što skupo me koštaš, djani Boga mi kaže svakog utorka, mnogo divan i stopo. A <laughs> impulcije od... Oh, da. <laughs> Čuj, ona, ona, ona misa o milom ili silom koju sam posebno izvukla, kao, iz da. strašno mi se dopada, to je zasećija parola od pre tri dana, a sad je i bila halabuka golema, a sad tajac. Vezano za sve ovo. Da. Je tako? Izgleda. E, čao. Izgleda. Zahvaljujem vam. Ćao, čao. Prijetno, prijetno. Ja predlažem da pustimo sad jednu pesmicu, pa ćemo da nastavimo priču. Evo, dosta smo razgovarali, a muzike nam fali. Talk show, braće, butvej. фама да кажем. Саче слушаоцима ћу рећи да слушате, ага. Да. Овако осам те хтела да кажем. Да. Ој, Ој Дана. Ој Дана, ви имате поред овог заташкавања имате сајт. Имате сајт, и компјутерски на интернет сајт ставеле ка Америк амерички ови љубители. Ој, назив сајта, оно www. zermenia Com. I tu su vam skupljeni svi podaci Te kako živi Te gde se hrani Čim se hrani Uputstva za odgajivače Kad se šiša Šta sa dlakom E sad tu oni su to je Čista špekulacija američka Kažu da je jako od zrminja Dobro terapeutsko sredstvo Naročito po duševnim bolnicama Jer, kaže onda da je zgodan i u farmakologiji a ima, molim vas, lepo ima i jedna sekta koja ih jede Bože me prosti, znate kažu, ne da je ukusan ne da kakva prasetina ali to je ipak neko posmatranje iz nekog sektaškog ugla gledano, jer nije u redu da se nešto toliko značajno tretira na nekom svinskom nivou a ovom neku, neki se Pa on mi se poroži se uništite uništite se sve živo samo za jedan primjerak ili 20 koliko se nađe. Hoću program. Izvolite u programu ste slušan vas. Odine vodite. Dobar dan. Vaša boja glasa je super. Mogu da vas pohvalim. Zahvaljujem. Šta što, što sa o, ja ne znam ni koji kako je to biće jel to najpunog glavac Dobar. što je ranije recepte davao na pa je mm. meni portilo ne, ne. ne znam o čemu pričati gospodin je vojni analitičar znate. je to Krcun? nije, nije Krcun ni nisam razumela, ali uglavnom sad baš imam vremena i... gospodin Miroslav Prcun a Prcun? da, da ako mi je muka od njega presjedne mi uvek ta vaša emisija i šteta za vas što vodice tu emisiju a znate ja sam pokazni kazni uglavnom ovde a pokazni da Pa zar ne možete nešto bolje do da nas? Pa možda kad se popravim, ali za sad je ovako. Ko vi kad se popravite? Pa te, tako kaže, da. A, vi ste super. Hvala Baš... u svakom slučaju. Boja glasa je super, ali ovaj, ovo ne možete uhvatiti, što kažem, ni, ni za ruke, ni za noge, ni za glavu, ne znam o čemu priča, uglavnom meni uvek presedne, ja ne ručam posle ove priče. Da, meni se sad somak trese od njegovi ljuboti. Pa znate šta reči je, reči je, ako ste čitali u štampi, reči je o mitskom biću, tak, koje je pronađeno negde u Bosni. Da, tu i o Titu, i o Miloševiću, i o, ne, šta će još biti do kraja, ne znam samo, meni je muka uvek kad njega slušam. Da, ja, ja vam se zahvaljam, u, u svakom slučaju hvalim na Sve najlepše i da napredujete. Kad bi, se, kad bi se ja pitala, otišli bi se na puno, puno veći položaj. Ovo nije nikaš ništa. A pogotovo sa takvim, kao što je taj vaš. Neću da spomenu. Mnogo vam hvala vam sve. Svak... A daj Bože, sam se on više ne <laughs> Ne, u, u radiju. Prijatno. Zahvaljujem, mnogo najavljujem u svakom slučaju. Ne, sviđa se kako ovaj priča, vaš gos, kako priča da se može povrasiti nekad. Dobar dan i vama slušam, da izvolite. Ops, šta bi pukla veza. Ili gospodini, ili gospođe imaju bežični telefon, pa im je ovog trena nestalo struve. Dakle, šta smo pričali? Ja sam zvunjena ovim pohvalama gospodine. Vas baš nisu hvalili, ne znam da li zbog glasa i verovatno ne znam zaista priča što se mene tiče je vrlo precizna i jasna tvrdite da mitsko biće zrminja koje je pronađeno u Bosni koje je udereno od strane automobila ili kamiona ne znam šta je bilo u pitanju da je to mitsko biće u stvari uzrok svim ovim našim nedaćama i da je to taj balkanski problem, a ne putevi prema istoku i razne druge priče Jeste upravo to, meni nije jasno šta gospođi nije jasno iz moje priče Ja se bojim da se gospođa, da kažem da se, Ajde, bit ću blag, da se gospođi sviđa vaš glas Pa da ona u stvari ni ne sluša šta se priče, nego sluša samo glas I onda kad dođe ovaj, reće o moj, ajde, nije tako kao vaš Ali kad dođe ovaj moj glas, onda se njoj sve zgadi i sad verovatno je to razlog ja sam se trudio da budem vrlo precizan u, u, u ovom svom objašnjenju kao što sam rekao amerikanci su stavili sajt i to je na bazi špe špekulativni sajt kaj ja tako nazvao jer kaže recimo e, o, znate kako si amerikanac je prati modu znate, što, što mu neko Prosečnjava i kaže, što mu neko ne, nešto čuje, nešto mu neko kaže, on se zalepi odmah kao muva na, na lepak za muve, ajde da ne budem prosto, kao muva se zalepi i onda, i onda bi to, to i to, i sad su čuli za Zrminju, a evo do, do skora imate i sajt s lamama, pa ste u Americi sad lame gaje, to je, to je krik poslednjih, znate, i sad čitove studije kako da gajiš lamu šta da joj radiš slično kao i ovo u zrminji da li je šišaš ne šišaš leo desno i šta sad, sad bi oni da gajiš zrminja ali to baš ne ide tako lako jer zrminja za odgajivanje evo to, to se može i pomilošići vidite ono 95. ako je uzao dve zrminje još muškog pola nije mogao da dobije dobije više zrminja malo se leže, kažu ovi seljaci znate, malo se zrminja leže one se izjaja legu a i to što se izlevene u prvo vreme dosta bolećivo i, i nije, kaže, lako odgajiti jer ja sam neki, ovi seljaci, kažu poredih s ovcama, kaže, vuna im je strašno, strašno dobra mnogo, mnogo je nekako gušće to njihovo kanje po leđima i telu, ali šta je problem kad ošišate zrminju možete da napravite jako veliki problem, posebno ako je ladno, ne voli ladno, ne voli toplo ne voli, ne voli da je sunce udari, znači morate da šišate dlaku na nekih pola santima, santim maksimalno ako prebršite to ode vam zrminje u propastu je zbog dogovara nekih To je jako sramota Pošto oni slušalci izvinjamo se na ovoj pauzi naš gost je dobio brmazepan malo da se smiri ovo stigla i voda tako da će biti sad sve u redu Neko je na telefonskoj liniji izvolite, dobro dan. dan, slušam vas Pozdravljam gospodina Prcuna Hvala. Imam jedno vrlo ozbiljno pitanje za njega Recite Kako ne umre od smeka dok snima u emisiju svaka vam čast zaista ste genijalni Hvala vam na ovim pohvalama, samo zaista meni nije jasno šta je ovde smešno, ne vidim razlog za smenje. Gospodin Prcun, šta vi kažete? Hajte molim vas smešno, ja pričam o tako ozbiljnim stvarima, od istorijskog značaja, vezano za svakog pojedinca, od, od, naše, od, od, našeg od novog sada pa preko Balkana, pa sve na nekom svetskom nivou, I molim vas kako je to za smijanje To je priča vrlo ozbiljna Ja ne vidim razlogu uopšte da si ikos Ajte molim vas Stvarno ste vrlo ozbiljni svakaj čast ali Ponekad najzbiljnije stvari mogu biti jako smešne Prijatno ja vas pozdravljam Prijatno i vama zahvaljujem na ovom javljanju Poštovani slušalci Evo gospodin prcum se malo uzbudio, bez obzira na ovaj Broma Zepan, pustit jednu pesmicu i onda ćemo još malo da kažemo koju, pa ćemo da završimo emisiju, s obzirom da vesti slede u 11.21. Poštovani slušalci, vreme leti 11 časove i 16 minuta, imamo još malo vremena. Sa nam u studiju je gospodin Miroslav Prcun, vojni analitičar gospodine parcu nemojte se uzbuđivati zbog ovih priča o temi koja je zaista ozbiljna i koja ste vi vrlo ozbilno prišli pa ne zna, znate šta ja ja sam proširen trajek i stari nisam nisam nisam da će neko da se smeja na da moje na moje analitičke studije ja ja, ja da da napravim jednu knjigu na, na temu zrminja, znate i to je vrlo ozbiljna stvar ljudi ne razumeju da je cela ova halabuka, sve što nam se dešava, da je u stvari razlog ta zrminja koja u mnogim ličnostima, pa to se kroz istoriju videla, u mnogim vladarijama je pobuđivala, ista vam je stvar, eto, ja sam na početku pričao, u Tibetu je Talja, je Talja u Tibetu je Je taja u Tibetu isto skriveno biće i šta se dešava? U Tibetu je stalno nešto napeta. Te Kinez ođe je taju, te tibetanac ne daje taju. Tu je non stop gužba. Rekao sam za Irak. I sve te neuralgične tačke u svetu imaju imaju neku, neku kako bi rekao, neku, neki usud jer vlatari su čudna pića, oni, oni, oni su pravda kažem sojverni znate evo ovo za Srminju pitanje je li jaste jel nije. za nekog je Srminja droga za nekog nije normalnog čovjeka ali kad dođe na vlast onda se fata za svaki kamićak samo da bi mu bilo bolje, samo da sebi ufati čara ne ide mi u glavu sve to Na kraju rekli smo nešto koštuničino tajno oružje, zapravo vi ste mi rekli. Srminja, ja sam to napomenuo kad, kad sam na, na, na konto pričao, ne gospodje, ovaj, analizirao stvar, šta bi se desilo ako bi, znate, ja mislim da Srminja može biti naš, naš tajni artikav, ali problem u tome što se, da vam kažem, Srminjan pari u prirodi, ne pari se u zatvorenom prostoru i tu je problem kako ćete da izvozite zrminja ako nemate potomstvo od zrminja i tu je sad verovatno tu je sad glavna stvar opet se vraćamo na Bosnu znate zrminja žive tamo negde u onim šumama ko niko još nije našao 10 zrminja pari i to je osnovni problem da to nađemo i ko nađe to može da pokupi svetsku slavu neko na telefonskoj liniji izvolite dobar dan slušavam se dobar dan Izvolite. Hteo sam da pitam gospodina Prcuna pošto je pričao o razmnožavanju zrminje. Ovaj tim ta jaja i te stvari. Kako kako bi to moglo da se reguliše temperatura? Koliko dugo u inkubatoru? To je dobro pitanje, znate, gospodine, ali ja vam preporučujem da posetite da posetite sajt www.zrminja.com i tu su, kada žem, Amerikanci špekulisali, jer niko u stvari to ne zna. Zrminja živi u Bosni, tamo je klima, znate, kakva je šumovito planinska i sad nespojivo dosta s, jaj, s jajetom, znate, a zrminja se iz jaja leže i sad kako zrminje, par zrminja, kako one, one leže na jajima, to u stvari niko ne zna. Dal li to kolika inkubacija, šta, ja ne znam. A Milošević, nažalost, dve muške zrmi, zrminja dobio Znate, da je imao mušku i žensku pa da proba nešto, on bi verovatno probao ali to je sad začkoljica to je ostalni problem i tako da, da ne mogu da vam odgovorim jedino da iz, iz neke špekulacije odete na taj sajt pa da vidite šta Amerikanac kaže o zrminjima, da Amerikanac ne zna po svaku cenu Što ni slušoci, evo vreme za najnovije vesti, vreme je za kraj još jednog talk showa, braće Butkej. Ja vam se mnogo zahvaljujem na pažnji, sve vas pozdravljam u ime cele ekipe koja je realizovala danšnju emisiju. Doviđenje i prijetno. I za vas je još jedna emisija... ok show račen